Гроші. Гроші служать засобом платежу при купівлі товарів або засобом накопичення. Гроші можуть бути у вигляді банкнот, монет, декселів чи кредитних карточок. До виникнення грошей торгівля відбувалася у вигляді бартеру, обміну одного товару чи послуги на інший товар чи послугу. Але така торгівля можлива лише в тому разі, коли продавцеві якогось товару потрібен товар покупця. Гроші дають змогу людям продавати свої товари, а потім обмінювати одержані гроші на необхідні їм речі. Крім того, поява грошей призвела до виникнення кредиту, коли процес передавання товару й оплати за нього розведені в часі. Від намиста до монет У різні часи замість грошей використовували ті чи інші предмети. Засобом оплати могли служити різноманітні корисні речі – ножі, сіль, декоративне намисто, худоба тощо. Монети, відлиті з коштовних металів із позначеним на них номіналом, було винайдено в Лідії – частина території сучасної Туреччини, близько 700 року до нашої ери. Обіцянка розплатитися Паперові гроші самі по собі не мають жодної цінності. Це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента. Такі гроші вперше з'явились у Китаї в XI столітті. До XX століття їх можна було обміняти на золото. Сучасні гроші – це зобов'язання Державного банку і схожі в цьому з чеками та кредитними картками. Фінансова система Уряди і великі корпорації можуть брати і надавати в кредит величезні суми грошей. Банки надають позики і торгують акціями, даючи можливість підприємствам розвиватися і вести торгівлю. Гроші можна використовувати для того, щоб накопичувати і вимірювати ними свій добробут. Але цінність грошей не постійна. Якщо, наприклад, у наслідок війни уряд країни відсторонюється від влади, то валюта цієї країни може знецінитись. Якщо уряд друкує дуже багато паперових грошей чи бере надто великі кредити у сусідніх країн, то гроші цієї країни також падають у ціні. Процес знецінювання грошей називається інфляцією. Ілюстрації Виготовлення монет Монети робляться з таких металів, як бронза, мідь та нікель. На них відкарбовують номінал, позначення вартості та належність країні. Дизайн монети придумує художник. Монета відкарбовується у зеркальному зображенні. Далі метал розплавляють і розкачують у тонкі листи. З них вирізають заготовки під майбутні монети. На заготовках з матриць віддруковують їхній номінал Американські індіанці як гроші використовували намисто і черепашки Древні китайці використовували бронзу відлиту в різних формах – ножа, совка тощо Монети набули поширення завдяки легкості виготовлення та довговічності. Паперові гроші виникли як боргові зобов'язання банків про виплату певної кількості монет. Кредитні картки і чеки – зручні замінники готівкових грошей. У 1923 році німецька марка знецюднювалась надзвичайно швидко. Паперові гроші настільки впали в ціні, що використовувались навіть у дитячих іграх.